Ba esan bezala, hain eh, maillatzearen hogeita sazpiga bitartzean Irungo Palmera Monterogunean egunean bidasoatxe ingudiko, helikagaiak erakusk eta ikusgai izanen da e, aleren daian eta ondarribian ere ikusiali izango da e, mugaz daindiko nola baiteko proiektu bat e, baita unakoa, oiana galardi, kaixo kaixo egunon e, izan ere, aipatzen genuen, ba, mugaz gaindindarrak batu bituzutela, injustu e, ba, kilometro zeroaren e, ba, eta tokiko ekoizpen eta kontsumoaren alde, ari izareten e, eragileak, kasu honetan, erri ba, eta rakzen eta jakinan azteko ere ezko aldean zertan den. Hori da, e, beno, ba, pixka bate proiektu hau sortzen da, e, labore txingu di eta endaiako pen arteko harreman ba, batetik. Biok gara kontsumitzaile elkarteak, eta kontsumitzaile bezala ba, badugu e, ba, kontsumo, e, kontsumoarek iku ardura, eta ekoizpen jakin bati lotutako e, kontsumoaren zabalkundea. Orduan, gure erakun den, e, Elburuetan dago baita ere ez bakarrik e, kontsumo aukera horiek bermatzea baizik eta horrelako ekoizpen eta kontsumo aukeren zabalkunde bat egitea, ez? Orduan elburu pedagogikoa du erakusketagoa honek. Hor kokatzen da eta ba bueno, elburu pedagogikoa da du edozein jenderentzako irekia dago, baina saiatu gara beintzat e, Agroekologia hitz izanik edo oso modan dauden kontsumo jasangarria, kilometro 0 bezelako kontzeptuen atzean dagoena ullergarria egiten. Azkenean e, ba, e, nekazaritzaz bizi zen e, bizi ziren garai gure aito namonak eraldaketa handia egon da... E, ekoizpene moduan ezkerostik gaur egun kontsumitzen ditugun elekagai asko oso rrutik daude ekoizpen modu tradizionaletatik, orduan ba, bueno, ba, buelta bat gertatzen ari da eta ikusten ari garra garrantzitsua dela ingurumenarekin e, lotutako ekoizpen bat bultzatzea, baina ez soilik e, ingurumenarekiko jasangarria ba, jasangarria izan nahi duelako pertsonekiko jasangarria gizartearekiko jasangarria den e, eredua, ez? Orduan hori da pixka bat, panel ezbernietan zehar e, azaltzen dena e, erakusketa honetan. Egia ja, da, azken urte hauetan, baiaten dugunari buruz ba, kezka edo gutxen zahardura bai ba, piztu izan dela, e, garapen azkarra izaten ari du, ahi justu, ahi ba, patzen duzun e, ba, lehen sektore ekologikoa edo biologikoa ez da gauza bera, nola nahi ere, e, iparralden aski markatua da, ez, ba, zer den biologikoa eta zer ekologikoa, baina horren irudiko, ba, enda Jakob adibidez, ebota, alabore ba, txinguitik ere, bazken urteetan, ba, proiektu gazte izanik ere, izan duen garapena. Hori da, hala da, ez, ba, bueno, gainera, e, biologiko eta e, ekologiko kontzeptupean ere bai, bada horrelako hizkuntzaren arabera erabiltzen den terminologia bat, eta hori azaltzen dugu, ez, E, Frantsesez hitzgiiterakoan biologik e, erabiltzen da, gaztelera zitzgiiterakoan ekologiko erabiltzen da eta ingelez hitzgiiterakoan organik. Orduan kasu horietan ez hemen eskualdean bizkuntza nagussi handienak e, izanik gaztelera eta frantsesa E, termino horien arteko nahasketa bat e, badugu ez? Orduan, bai dara, e, proposatzen dugun, galderetako bat erakusketa honetan da, euskaraz nola esaten dugun, edo euskaraz, zein izango litzateken e, termino, termino jatorra, ez? Orduan, horregatik ere esaten dugunean daukalel helburu pedagogikoa da, askotan, jendeak esaten digu baina zer da ekologikoa, baina zer da biologikoa, e, zein da ezberdin tasuna, zein da bien artekoa. Orduan, guk, e, Zaiatu nahi duguna da, edo behintzat gurelburua da, ideia horien atzen zer dagoen aurkestea, eta ez dela soilik e, kimikorik gabeko e, eredu bat, ekoizpen eredu bat, kimiko ereduetatik, kimikoetatik arater bere badaukazer ikusia e, naturaren ingurumenaren zaintzaren beste alderdiekin, ezta? Eh bioanistasuna hitz egiten aregara, ez eh ba, monokultibo ez, orduan hori ba, guztia ekarri nahi dugu ulergarria egin nahi dugu, ba jendeak ikus dezan, ba, zertan den eh baratzegintza baita e, eh zeran e, abeltzaintzari dagokionez ba, bait, zein esberdintasun dagoen ba neka, e, abeltzaintza intensibo edo estensibo baten baitan nekazaritza estensiboak berak zein meseden egiten dion inguruko mendiari e, orduan ba bueno e, basoa zere hitz egiten dugu joango gara pixkanaka pixkanaka alderdi ezberdin horiek kontuan izaten eta baita ere kontsumo aukerak agertzen dira ez historikoki, ekoizleekin harremana izateko e, tokiak azokak ziran. Gaur egungo ereduek, gaur egungo e, ekoizpen kontsumo ereduek, baina bereziki, kontsumorako aukerak mugatzen gaituzte eta ez dugu beti elkarrekin topo egiten azokatan merkatuetan ekoizlek eta kontsumitzaileek. Eta, orduan, ba, kontsumo taldeek ere bai, ba, zer nolako aukerak eman dizkioten gizarteari edota nola berrin Ber inventatu berri izan ditugun geure buruak ba e, aukera berri horiek errealidade e, izan daitezen. Ez ditugu sortzi panuak, sortzi panu osatzen ditu erakusketak, e, baina ez ditugu sortzi panuak, aipatuko, baina justu ba, eskualdeare mapare topatzen dugu, ez, da, justu ba, kilometro 0 ari diren e, eragile eta e, ekoizleen nola baiteko ba, argazki bat osatzeko, ere. hori da, argazki bat osatu nahi izan dugu, e, eredu honen baitan pausoak ematenari diren ekoitzle eraldatzaile kontsumo taldeak eta noski azoka puntuak gogorakararri e gogorak izan ditugu baina e, publikoarienman nahi diogu aukera erakusketa amaitzerakoan ere bai euren ekarpenak egiteko. E, adiezteko ez, ba, bueno, bat proiektu hau ere hasi berria da proiektu hau ere badago modu honetan lanean ari dira gure ustez e, horrelako tokietan egon behar dute prezen. Horregatik, Ez dugun mugatu nahi, ez gara ez dugu esan nahi zenek egiten duen e, lan e, modu e, agroekologiko batean e, zenek zein den ez duguin hori etiketa bat ematen esateko zu bai eta zu ez irekia da eta gustatuko litzai dake kontzientzia horre, hori jendartean egotea bai proiektu berriak asterako bai ekoizteko garaian eta baiteko kontsumitzeko garaian ere e, izanare, patzen zuen, bioan, bioan iztasunarekin errespetuan, ekoizten duen baratze egintza, abeltza dintze duzu hemen bai tugu ere ba, gure zagarrak izaneko panoa ba, frutarbolei buruz baina bada beste pano bat e, deigar egin zaidana, behar badaz dakit denen artean garrantzitxuena, baina hororen e, e, gaindi ba, oinarrian dagona dela ba, erleen garrantziaz, ez? Naturaren zaintzaile birela, e, ez bestekoa. Hori da, askotan e, erlesainez daukagun ikuspegia da e, ez dieko izleak eta e, erlesainak, irunen badauk aguelkarte bat gainera, erlesainak e, erleak zaintzen dituzte, eta gaur egun e, erleak mehatxu, mehatxuan daude. E, batetik e, bioan hori txikitzen ari denean, e, eragiten ari di erlei, baina aldi berean ere aldaketa klimatikoa mehatxu bada erlearikiko, harrapakariak e, ere e, mehatxu dira e, erleekiko. Orduan, erleen lan isiliori, Erle horren lan isilorrek posible egiten du, azkenean, elikagaiak egotea. Beraiek arduratzen dira e, ba, polinizazioaz, e, jaten duguna horre oinarrituta dago. Orduan, Erleri gabe elitzateke posible e, jaten ditugun elikagaien eguneko irurogeita magosta inguru. Orduan, kontzientzia ere e, puntu horretan jarri nahi dugu... E, Erle, Biassoako erlesaiak ez hasi dira honen inguruan ere populazioari adierazten zein garrantzia eta zinagoertan dauden eta bagu baitare aprobetsatu nahi dugu erakusketa hau hori mail jartzeko eta haiek egiten duten lanari egiten duten lan horri baitare ba, bozgorailu bat ematen eta, eta aldarri hori egiten. Erlen garrantzia askotarapatzen apokalipsia e, behar bada izango balitz isia izango litzzak ez, Erleak desagertuz gero. E, e... Ma, hai, dugu, eh? Hori da, orduan baino baitare, ez? ematen dira hor klabe batzuek ba, ba, pixka bat e, erleen mesedetan, ez? gizarte bezala, herritar bezala, gure hirietan zer egin beharko genuken, zer egin dezakegun, ba, e, erlei ere arnazgune txikiak eskaintzeko. Ez amezalaba, sortzi pano dira, ez denak e, iragarriko. E, nahi duenak, Palmera Montero gunetik e, pasatzeko aukera badu maiatzaren ogita, sazpira bitartean, baina ipatu duzute, uste dute eskolekin ere hartu emanetan aritzaretela, eta endaian eta e, ondarri bienari ikusteko aukera izango dela. Hori da, e, material txotxiki bat e, prestatzen ari gara, e, ikastetxeain batetan e, e, martxan jartzeko, baina material hori ba, ikastetxean esku egongo da, eurek ere bai ba, gaia e, lantzen azteko, ikaslekin lantzen azteko erakusketa irekia denez, ba, e, nahi izan ba nahiko balute edo aukera balute ikastetxeak ere bai Palmera Monterotik pasa daitezke erakusketa ikustera. Eta oro e, ba, jendea, e, familietan azkenean e, irakurtzeko daukagulako, pentsarazteko daukagulako eta aurrelako ariketa familian egitea baskotan e, interesgarria da. Ba, ba familia beraren aukera, koiturak ere bai, horien ba, ba, inguruan hitz egiteko aukera ematen duelako. Eta esan duzun bezala, e, E, erakuskete ibiltaria da e, e, ekaineko bigarren ama uzaldian ekainaren hogeitik e, uztailen batera hendaiaako mediatekan egongo da erakusketa eta oporren udako oporren ostean e, irailaren ondarretan eta urriaren hasieran e, e, ondarribian egongo da ikusgai, e, arma plazan. Ba momentu zorrekin geratzen gara, onbidapenen hori luzatu zoiian 1000 esker. Mil esker zuei beste behin ere ba, egiten ditugun ekimen hauei hautsa ba, haateagatik.